a todos los que estáis al otro lado de la FM 100 y bienvenidas a una nueva entrega de charletas en Sinchilic y Ratía. Hoy, y a propósito de las fechas, traemos una charla sobre la llamada Operación Oro, que hace un año cumplió 50 y en Castaño y pudimos escuchar a Iñaki Egaña, historiador, que nos actualizó un poco los pormenores de aquella equincha que supuso un mazazo para el régimen franquista. Os dejamos esta charleta a su escucha. Para muchos todavía un recuerdo de fuerte impacto y para otros contextualización de un tiempo convulso que se alarga hasta nuestros días. Esta charleta se realizó en Castaño en septiembre del año 2023. Eta inguruan ningu duan, komentatzen dugu ginen diakilekin komentatzen abertzea egaiakik, eta bera, ba, jubur asko ere ditu eta gai ezberdilekin. Eta komentatuz dugu, bueno, ba, ba, bat zitula, osadatu komentatzeko ingurua, et, interesgarri ikusten zula, ba, hori ez? Ba, urte mugarekin ningu duan, ba, horrekasit zitiko. Hor da, bueno, usten dugu interesgarri izango dela, Eta hemen uste dut zuetan? Deia diaz, Bai, bai. Noste dut. Egoz dut. Egoz dut. Arban, ustez hain uste Bueno, ba, eskertzekoa da, hemen egotea, egiten duen beroarekin, eta datau hauetan gainera, ematen du handartza nobeto egon egoinakela hemen baino, baina, bona, bona. tira. Eskertzekoa da, nire aldetik amaitzat, postekoa da. Gero beste aldetik, bueno, atzo itorrek deitu zean prestatzeko horregazki batzuk, e, overpoint bat, ba bereziki, gazteik begira, baina ematen duenez <totipen> gazteak ondartzan daure. Hala ere, dosein momentuan, bueno, ni prestatu dut e, overpoint bat, hain zuzen ere, eta, bueno, familian egon gara gau denez, e, edo esateko, edo gaitzeko, edo gauk gai bate behiago sakontzeko edo hankasartze bate ingo banu, ba nu, ba, ba hortan. A ber, moldatzen naizen zen Bai, hori da. E, aitorreka epatu duena, e, miguruzka bat egiteko hain zuzen ere gaztei belira e, komentatu duzu idaten duela iagete batzuk e, atxalapartaregitaletxean, eta Daki danez, liguroa inprentan omen dago, eta omen dikan aztebete batera bi aztera e, aterako da eta pentsatzen dut durangoko azokan, durangoko azokan, abenduaren azierako egon horietan izango dala aurkezpena, eta daki zuten bezala, ogeian, abenduaren ogeian, omen dardia operazioan obro burutu zeretik. Euskia egia gazte, <risa> da gaztema. liburuaren azala. E, ogro operazioa, ekinza eta mitoaren eraikuntza. Ba Horren inguruan, saiatu nahez, hainbeste urte pasoan gure esaterako gure biblia izan zen garai horretako e, operazioa hor, guanera, liburua, ekinza eta Bost batila betera kaleratu zuten, beraz oso azkar. Eta, liburua claro, e ekiza bero beroa zegoenez ba, bueno, liburuan nik ez dut esango gezurrak esaten dituztenik,ina bueno, gauza batzuk eh, aldatuta dauden ikusten du berrogeitamar urte pasaeta akaso gauza batzuk... Eh, Ba, bueno, gure ekin edo gure belauna aldiarekin edo aurreko belauna aldiarekin er, zulora eroriko dira edo kondo dira, zulo bateko historiaren zuloak zurgatiko ditugu guzt, gauza guzti egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun eta liguruan operazioan aurron liguruan asaltzen diren kontuak ba, ba, bon, argi, argitu Alden, alden inaudorien, gezurra dirudia harren, baina hainbeste urte pasatagero gauzatzuko hain dikaren eh, eskutuan gordetzen dira. Hain zuzen ere, liburua egiteko, da, liburuzka egiteko, bareko protagonista batzuekin begonintzen, alde saurretik, idatzi baino lehenago, eta batek baino gehiago, esan zian, ez eznik eze, nik ez detez ere esango, eh, egia ofiziala liburu horretan dago, duela barra horretan horretan horrette, liburuan, eta nik ez detez gehiago esango. Gero ikusiko degunez ere ba, ekintza horretan parte hartu zuten batzuk e, ba, ondoren jaso zituzten, bueno, e, argiena da argabarena jaso zituzten atentatuak e, talde paramilitarrek egin dakoak eta orduan, ba, ba, bueno, ba, bezurra dirudiarren oailikan e, protagonista batzuen artean bildurra dago. Bildurra edo, edo bueno, iane eh estagita horria pasa indute eta eta kito, ez. Horregatik ni saiatut naiz, ba ba bueno, bat kontatzen eta gauza berriak esaten. Et beti testu ingurua. Buk, e, historia, bo, historia baino gehiago historiari buruz idazten dugu edo ikertzen dugu eta orduan asko gustatzen zaigu, bueno, asko. Gure ofizialen esu arte ba, testuingurua pizka bat aipatu testu inguru aipatu zertarako ba ulertzeko garaio horretako gertatutako garaio hori hoietan gertatutakoa da, ez? Sereneta testu inguru gabe gaur saratuke zen benituzke ulertuko eta orduan niretzako gainzate testu ingurua e, funtzeskoa da. Ni badakit gaur da egun gauza guzti hoiek ba bueno, da, dauden e, abiadurarekin edo gizarteak eramaten duen abiadurarekin testu ingurua baztertzen dela eta saiatuko naiz, bestela aspergarria izan daiteke, saiatuko naiz testu ingurua aldean neurrian, ez baztertzen baina gutxienez, eh, ba, ba, bueno, simpli, simplifikatzen, ez. Bueno, amarre kapitulu prestatu ditut, ez dira liguruarena, kantzekoak dira, baina, bueno, baina, bueno, hau da liguruaren zarrera. Nikusten dut oso potentia da esaldia eta orduan horrek ere laguntzen du laguntzen du ba, garai horretako kontuak gulertzeko, e, ez? Bueno, Carrero Blanco eriguruz biografia oso txiki bat, mila edertzirenta lauan sortutakoa, militarra, rifeko gerra egin omen zuen, gero ondoren e, e, berra zibilian, noski Espainiako e, matxinatuekin bat egin zuen, Ez hori bakarri baizik eta hogeita emeretzetik, guera es Franko e, garaipena lortu zuenetik, izan ba, ba, bueno, sala e, armadako marinako e, burua. Eta irudogaita zazpian bueno, beti e, konzidereatu egin zuten e, Frankoren bigarrena sala, Frankoren e, bat, piramide horretan, aginduen piramide horretan bigarrena sala, Francoren e, ondoren eta ba bueno, garrantzi handiko e, bisona diktaduran, ez? E, Era Azil Zutenean 69 behatzi utzi zituen. Eh eta ba esan behar da, urtero etortzen sale Euskal Herrira, zen eta dakiz utenez, Franco Donostiako e, koporra pasatzen zitula eta beti egiten zuten e, legealdiaren edo denboraldiaren lehenengo ministro konselioa ministroen konselioa eh, ahieteko joregian bai, esan behar nuen Miramarren baina Miramar zan erredearena eta argazki batzuk egon badaude eh, Irurro Gaita Zazpian eh, Espainiako diktadunaren burua zan Franko, dakizuten ez, eta bigarrena presidente ordea Irurro Gaita Zazpitik eh, izan zan eh, Carrera Blanco militarra, almirantea, Eta, bueno, argazki batzuk besterik ez. Hemen fragarekin. Hau guztien dut, ez dakit donostian izan daiteke, azorre txalupan, frankorekin, e, e, izango denerrerearekin. Eta, bueno, garrai horretakon ikusten dut, ikusita duguna dina ez da esplikatu behar. Baina, bueno, arahi horretako jaztismoa nagusi diktadura, bueno, horren inguruan e, beste itzaldi batzuk e, hain zuzen ere, o, zuetako bateke antolatu zuen duela urte batzuk Frankizmari buruzko e, ibilbidea, bereziki horretan. Eta, bueno, argazki honen e, berezitasuna zer, zerkarako ere karri dudan, Zagatik ikerre dudan, argazkia gunaiko irudogu ikerrean amartalakoa da, eta hemen hau eta hau zidurazki zuetako batzuek esagotuko duzute. Bilboko Alkatea, Ibarra, eta Bilboko eh, Bizkaiko eh, nikutatzearen burua, untueta. Betaren elburuaak izango dira bilak. Bueno, eta atentatua haipatu dudan bezala gero horren inguruan hitzein dugu, baina atentatua izan zen e, mila beratzen, mila eta mairuko abenduaren hogeian. E, Prestatu eta zegoen amazazpirako, baina amazazpian elkartu zen Franko eta Baita e, Carrera Blanco, elkartu ziren kissing ekin Estatuko, estatu batuetako Nixon zegoen garai horretan, e, estatu batuetako <coughs> burua zen, eta ordu ba, ba, bueno, bera elkartu zan eta orduan ba bueno, neurri polizialak isugarriak izan zirenez eta atzeratu egin zuten hiru bat egune atentatua edo ekintza. Bueno, eh e, eta gutu zuen ekintza eta 4018an sortutako erakundea Auda, bueno, bitzikeri bat, inglesez ematen duenez, eh, ba bueno, 4 izan zirela, baina ja 60garren amarkadaren hasieran ingesez, frantsesez, gaztelaniaz eta euskeraz argitaratu zituzten, eh, ba bueno, eguna hor nikusten dute Paradeik gomaldaketa ematen dala, aberre eguna publiko bat eh, antolatzen dutela eta ba. Eta iruro gehieta sortzian, ha, bueno, ez hori beste baterako txeko dira. Bueno, aziko gera berduan, eh, eh, Madril, zergatik ser, Madrile, eh, nens? Zergatik, eh, komando bat, bidali zuen eta etaren zuzen daritzan Madrile. Bueno, aziera batetan, nik, nik usten dut, ez zala komando bat, baizik eta hain zuzen ere, zigortutako bi kide bidali zituztela Madilera. Argala, horietako batzalan Argala, e, Jose Miguel Benjaran, eta besteak zan e, Wilson, Inaki Perez Beotegi. Inaki Perez Beotegi gazteiztarra eta Argala argri-garriak, argri-gorriak. Eta orduan duan, e, lehena izan zan zigortuain zituzten, ba, ba, unor, e, zuzendaritza batzorde batean, sus, e, zigortu egin zuten, hain zuzen ere, ba, ba, bueno, ba, disziplina ez zutelako ondo onartzen, eta behimaino gehiagotan jarri zutela ba, arrizkoan e, ekintza batzu. Eta orduan bereziki argala, argalarekin ba zegoen txarra, baina argala ez ondo konsideratuta, zerenetan, ez eta horren gurtetan funtzesua izango da, eta den ideologian bereziki, baina e, irurogoi tamargarren amarkadan burgozeko profesuaren aurrean e, eta bi izatitan banat, banat du egin zan, hain zuzen erret proskistak eta seztakoak edezerretara eta bat, eta besteak betikoak, ba, ba, bueno, ba ez? Joak Betxabe, Bentsa eta Kruzbih eta oie. Gehienoak zistakoak izan ziren, baina pizkanaka pizkanaka posgarren asamblea dara ziren gehienak eta horietako hoien artean egon zan argalat. Argalat, zestarekin e, gelditu zan aziera batean. Ta bigarren kontu bat dago, koak joetxabe, koak joetxabe bastertu egin zuten zuzendalitzatik, eskulsatu pizza ez era erabiltzearen, Eta onduan, txikia, ez dakion handizagoa, letxasundotoa, duela apirilean izten dut. Apirilean etan e, ospatu egin dute, edo goratu egin dute bera ergian, hain zuzen ere bere berrogeita margarren e, iketaren burtemoa. E, eta txikia zuzendaritzara e, sartzen denean, e, proposatzen du eta honartzen onar, da, txiz etako zuzendaritzan egoteko euskera e, jakin behar dago eta ez argala eta ez Wilsonek ez zuten, ez, ez zuten euskera, ez ezekiten euskera ez. Wilson zertorre Londresetik eta argala, ba bueno, ba hiduro e, goita margarren markadatik e, zazian segun. Eta Wilson e, e, ikazlea izan Londresen eta zuzenean zartzen da e, iparraldean eta iparraldetik madelera Bila joten dira eta argala egoten da lehenago egoten da argala, kontaktu gabe, lehenengo hilabetetan e, egoten da pensio batzuetan, eta ondoren ba, ja, kontaktu batzuk lortzen ditu, baina goitikan, berak ez ditu lortzen baizik eta zuzendaritzatik e, pasatzen dizkiote Madelein kontaktu batzu. Gero aipatuko ditut kontak, kontaktu guzti horiek. E, madelein gainera e, oso ez dakit nago zango nuke, baina oso ziur, edo oso Eztak, eta guztiarekin e, ibiltzen dira Bai Argala eta Bai Wilsonexen eta Ordura Arte Eta egindako ekin za guztiak ira, jaio, Eta jaio zenetik izan daitezke berreun bat edo Guzti guztiak e, e, Euskal Herrian e, Obeto esan da, Euskal Herrian Durutu e, zituzten beraz Madrilen Ba, ba bueno, ba Espainiako irigurua Baina kontrol bereziri gabe Eta orduan ibiltzen ziren eta elkartzen ziren batzutan hori harrigarria da. Baina elkartzen ziren, e, ba, ez daki soldatuzkan egon zirenekin, baina ikasle batzuekin bai ba, kalean topatu eta oh, hombre, zaude eta ez taki, bai bai balanean, bai, bai, bai, ez daki eta holako bueno, testi gantzen batzu jaso ditu oso bitxiak dira eta azkenea, azkenea izan da Zalurena. Sal, eh, Javier Zalutregi esatebaterako, Madri lehen -e zegoen, eh, etaria ditzu muak ikasten eta bain baino beta, bain baino baino gehiagotan e, pote batzuk hartzen zituen kasualdez eskalean e, elkartu eta zer egiten dezu bani ni kasetaritza ba ni lanean eta bueno holako kontuak ez nolabait esplikatzeko ba ibiltzen zi, e, edo eman zirenen errestasunak edo edantzako Hordura bueno, arte gainera, ba, eta oso aipatu ba, duan bezala berreun bat ekintza, egindak, baina e, ekintza nagusiena irurogaita sortzean izandakoa dakoa, Meliton Manzanaz Komisario Nagusiaren aurka, horrek e, e, bueno, lurrikara bat e, sortu zuen e, Euskal Herrian, eta nola baitere, ba, etaren e, e, ba, bueno, agerpen, publikoa ez detez nuke esango, baina antzeko zerbait, ezaguna izan zen, erakunde berria, eta bar, eta bar. Iruro gai garren amarkadaren e, estanda edo... Estanda edo... E, edo ibilbide politikoaz zantolatu ditzakezu e hitzaldi pila batzen, eta hor hor daude, ba, sindikalismo berriaren zorrera, e, etarena, ikastolen mugimendua, ba, gauza pila bat ez, eta orduan, ba, belaunaldi gerrak egin ez zuten belaunaldi berri batek zortu ba, zuen e, gauza guzti horiek. Ondoriak ezagutu bai, baina gerraren e, ge, rudelkeria edo ba, ez zuten ezagutzen, ezagutzen zuten bakarrik e, e, ezagutzen zituzten ondoriak. <coughs> Hau da oso Arbazkibitzia, Magiton Manzana, Zoyetako bada, Donostiako bueno, dono, Inauteriak debekatu bat. Ziren, tolozaan izan esik, bueno, eh, nola ziren Udaberriko jaiak. Baina, ala ere, ala ere debekatuak, debekatuak e, egon arren, e, polizioa ospatzen zuten, eh, ospatzen zituzen Inauteriak. Bueno, eh, lehenengo etxea, bueno, burgozeko epaikatearen, algera ipatuko ete horietako zerbait. Baina, bueno, nolabait eh, erakusteko, erakusteko garai horretako giroa Madrilen, zenetagero, kospiran oikoek, gero itzen godu pizka atortaz, baina, kospiran esaten zuten jo gau, etaken Madrilen buru, burutzea atentatu bat eh, ezin da, eh, eta bar, eta bar, Baina, esate baterako, iniestakan, no, agarai horretan, gori aziziaren buru nagusiak, aipatzen zuen, ba, eta ez zunagori pekezekitako beseturako unaspirina, hori e, burgozeko epaiketaren ondoren, burgoseko e, epaiketaren ondoren, zerbitzu e, sekretoek eta poliziak eta gobernuak, estatuko interna egin zuten irakurketa izan zen. Eta dezegin da, eta zuzendaritza e, atxilotu egin E, epaitu egin dugu espetxean daude urte askotarako gainera eta hetak zituen militante gust, geienak guztiak ez esate arren, bakundiratarekin e, Troekin feta troskoek hasieratik naiz eta ekintza batzuekin, bereziki ba, e, bankuetan dirua eskuratzeko eta bareta bat, ba, borrokaren borroka armatuak e, baztertu egin zuten. Pordoan bai ni ez baterako, hori ba, e, aipatzen zuen eta esun aspirinak ez sekura, no es una gripe que se aspirina eta beste batek, bueno, argalarena. Beste batek e, esaten zuen ba ez dakite esmaiz goratzen, baina gobernuko buruetako bat galdetzen diote etari uruzko eh, pueblo amasaldutako eh, informazio batean galdetzen eh, diote etari uruz 72an 72an markatu 72 eta eza, erantzuna da pues keze suna marka de gaseosa de olaco serbai. Esan daidet fibolitate askorekin bana, eta amaitutzat besala ematen zutela. Eta aipatu dudan bezala madilerara iristen diren lehenengo militanteak dira argala Argala iristen da 72ko hasieran urtarrilian eta goizon ilabete batzuk berandoago. Alokatzen dute eh eh alkorkonen, alkorkonik ez zaketen dago, badakit bigarren mailan jugolean ari tutzala gutxi talde bat, baina Madelen ondoan dago, birro kalean eta bueno, gero aipatuko ditu, aipatzen dute, dute pisua, baina gero ondoren egin zuten, e, alokatu egin zuten beste etxe bat e, alkorkonen beta bertan hogar kaleko zenbakean baten du horrek baina hor bai zulo bat egin zuten eta orain aipatuko dut zergatik Bueno, baiketak, baiketak, zergatik baiketak Lehenengo eldurua, karreroren, karrerori guruz, bueno, etak informe Bueno, Argalata argala eta Wilsonek egin zituzten informe batzuk, sosten batzuk, eta lehenengo helburua izan San Franko, baina bere ala zuzendaritza baztertu egin zuen, egin zituzten batzuk, beste batzuk, eta azkenean, e, bueno, erabakia zuzendaritzaren erabakia izan zala, ba, Carrero Blanco baitzean nahiko posiblia edo posibilidade asko zula, gai horrek. Eta orduan erabaki zuten... E, Carrero Blanco baitu behar zutela eta horren trupe e, presoen gero ikusiko dugu zerrenda, presoen e, askatasuna eskatuko zuten. E, adibide batzuk bat dute. Iruro Gaitamarrean izate baterako konsula, e, Alemaniako konsula Donostian baitu zuten, Eugen Bey, Panjoitzabe eta kompainia, eraman zuten e, toki, iparraldeko toki batetara, eta han, e, bueno, eskaera izan za, nain zuzen ere, ba, e, burgoseko epaiketan e, epaitzen ari zirenak, ez askatzea, baizik eta, bueno, ba, zigorre, eriotzigorrak e, bertan bera guztea, eta hortarako negoziak eta batzuk, egin zituzten bai roman, rutbi jenbidez, eta baita ere, agian luzatzen ari nahez, gauza, sekundarioi duduz, baina, bueno. E, eta Hori izan zen lehena eta arrakasta e, izan zuelako ba, bueno, ba, ondoren beste bi egin zituzten e, bigarrena aukeres banago izan zen e, za, za e, nola izan e, Eibarkoa. E, Zavala, Zavala, bueno, honetan Zabalaren kasuan izan zalla ba, lan e, baldintza batzuk onartu ez dituztela ez dituztelako e, euren e, enpresako guruek eta orduan horren truke. Zabala egonzan eh 72 bai 72 bai zabala egonzan egun batzuk bait, baituta eta horrarako e, eta baita baita horretan parte hartu zuen, bueno, komando zan txominitur berena, baina parte hartu zuen argala. Beraz, argala, gero, karreroaren baiketan e, parte hartzeko, bazuen nola galoiak edo, esperientzia, horregatik eh, e, ba, bueno, argala mantendu zuten e, Madrilen. Hirugarren baiketa izan zala e, Ugarterena, e, Iruñan, eta... E, Horrek, e, baik horrek, eraman zuen txikia berak, e, delako urrezko komandoarekin, urrezko komandoa zan lazartekoak, egitik e, sartutako kidepila bat sartu zirenetan, garai horretan, eta beraiek burutu zuten eta gainera diru, dirut zanloztu zuten, eta baita ere laneko aldintzak e, nola baite ditu eta langileen aldeko ekintza potente bat. Eta beste baiketa bat e... ondoren egon gozan beste bat saiatu ziren behintzat nik usten dut baiketaren e, estrategia garai horretako betaren zuzendaritzak e, begionez ikusten zuene saiatu ziren irurogeita amagostean txikita eta eta egi iraian e, afusilatu zituztenean e, Ba bueno, ba, e, kasu honetan ja, poliemeliek birale zituzten komando batzuk bai kataluniara eta maulera e, hain zuzen ere guru horrekin, ez? baitzeko estatuko e, bi guru eta eskat, eskatzeko iruro gaita marrean egin zuten bezala bailekin, ez? E, eriotzigorraren kondenak, baina bueno, horre erorketazko egon ziren tartean artean loboren e, infiltrazioa eta bar eta bar. Baina e, eta saiatu ziren hori ere oso bitxia da eta ez da inoiz asaldu, baina bueno, ba neri esantziate saiatu sirela eh 73ko 73ko azaroan beraz karrero Ilbaino, Ilabetebaldenagan saiatu ziren Ujastres. Ujastresan ekonomiakoa ministroa Brusela zera junsan eztaki zerbaitetarako eta han saiatu e, ziren baitzen. Gertatzen dana da, ba bueno, gaizki aterasa. Eta orduan eh, bertanbera utzi zuten. Eta bat, beste adibide bat, eta garai horretako protagonista batzuek esaten dutenaren arabera, beraiek os, ondo ezagutzen zuten. Norke eh, elarazi ziote komandoari edoetaren zuzendaritzari, nor, nor, ba, ez Baina, irur, hogeita mazazpian, Olivera Salazar zan Portugaleko diktadorea, eta etak egindako saiatu ziren anarrkista batzuek baitzen. ez zuten lortu eta azkenean prestatu egin zuten atentatu bat gero karreroren aurka prestatu zuten bezala. Gertatzen dena da gaizki atera zitzaion eta orduan hondikan, hortikan e, bueno, ba, nola baiteko ondorio batzuk atera zituzten eta hortarako ba, gero gero kontatuko dugu nola egin zuten ekintza, Baina, e, ba, bueno, ematen duenez, ematen duenez e, puntua, nola baita, abia puntu teknikoa a, e, abiatzeko <coughs> Olivera Salazarraren aurkako atentatua izan Aha. sala. Bona, bueno, hauek dira, irudiak, baina euskarra goitza egiten dut. Oda Bailena, Oda Zabala, Oda Obarte, txikiak egindako egontzan itxasondoko egontzan lasarteko garaje batean, baina alde zauratik itxasondoko kobasulo batean, txikiak berare, berak epolaroid batekin egindako argazkiak dira-bila. Eta, daudau iastrez, ah, eta beste ondoren ere nizare nizati gertu saiatu ziren eh, Juan Carlosen Aita aitaba eta hortarako hiru komando gainera e, bidali zituzten oso anekdota politak e, daude horren inguruan eta garai horretan ere albako dukean zegoen eta bueno eta bazuen eh e, jatetxeango jatetxe famatu batean infiltratu bat eta bueno, baina hori beste egun batetan eta hau da Aipatu dudana, ez Matara Salazaro a batentado de julio de 37. Aipatu dudana. Bueno, eta, eh, iruro gaita magoste. Eh? Lehen aipatu dudana. Bueno, baiketa, por... beraz, aipatu dudan bezala. Asi era batetan, ba, asi era batetan, nenik esango nuke, Hirurogoi Tamairuko txailan martzoan, eta e, otzailan, edur, edurtar, urtarrian, urtarrian eta bilera bat egin zuten Bilboan, eta beste bat lazarten. Orduan, e, txikia bera, hemen Mendizabal, zuzendaritzaren e, nola baiteko zubilana egiten zuen Madrilgo argala eta huizuena ekin. Ordu urartxeia bidale zituzten beste kide e, pare bat madelera, Baina txikia ingo zuen e, nola baiteko aipatu duan bezala zugilana komandoarekin eta arduan komandoko norbait e, e, itzultzen zan Euskal Herrira, beti Eus, ego Euskal Herrira eta Bilbon edola sarten e, Lazarten batzutan zen eta e, txikiaren gordeleku nagusiena azken bere bizitzaren azken iru labile betetan Lazarten izak zala ez. Eta horregatik, ba, askotan txikia Argalarekin edo Wilsonekin edo ondoren ezkerrarekin ambiltzen zen. Bueno, ipatu behar dudana, alde aurretik hortarako etaren zuzendaritza, eh, lau militante bidali zitun, gero militante batzuk pasatuko pasatu ziren, baina eh, baitzeko, eh, carrero baitzeko, bidali zitun. Bueno, Argalata Wilson, bertan aurkitzen zirelako, E, laugarrena izango zen Ezkerra, e, Iñaki Mujikarreri, e, Donostiarra, egitik e, etan esartutako bat, gero poli burua, iruro eta magostean okero esmanago atzilotuko zuten Madrilen. Eta e, Laugarrena San Hermaniko bat, e, Juan Bautista Izabirre, e, zigo, bueno, zigo. Oietako bi bizirik daude, zigo eta eskerra bizirik daude, baina Ergala eta, eta Wilson. Eh, ez daude bizirik. Baik eta porrot. Bueno, agian, orduan, informazioa, informazioa san, san Francisco de Borja. San Francisco de Borja eliza horretan, Carrero Blanco egunero juten zala mesara. Eta orduan e, mesa or, mesara juten ordu zehatz batean eta mesaren ondoren ja e, ze bere gulegora joaten Orduan, hori izan informazioa. Nor, nor kelarazizion erakundeari informazioa hura? Ba, bueno, liburuan gauza batzuk esaten dira. Baina nik usten dut, eh, kasu honetan nahi, naita egin botatako bezurrak dira. Horain eh, arte behintzat, iturriak, bueno, bate ilunak dira, baina nire interpretazioa egin, egin adutez. Eta Zabaldu diet e, garaiko protagonista batzuek zoekaro, komandokoek argala bazekien zetorren informazioa, baina argala eta Wilson, agian Wilson ere bazekien informazioa zetorren baina beste ganehontzekoek ezen eta ja, bidaliz hituzteen, hollik bidaliz hituzteen e, baiketa prestatzeko. E, nik usten detortz, triangulo badagoela. Betidanik da bueno, nik, ebaforestek idatzi zuen liburuak, ero le, leporatu egintzioten atxilotu ebaforestek eta hamar, hamar ikide gehiago atxilotuko zituzten nadilen bertan karrero eta 6-azpila ondoren, baina hor badago triangulo bat, eta triangulo horretan, esan daitekena da berak behin, behin, behin zate horrela idatzi zuelako, hor triangulo horretan basegoen huban e, Mikel Etxabarria, Makauen, Baze goen eh, Antxone Zeiza, Makagoenen lagun mina eta kuban berarekin askotan egondakoa, eta Antxone Zeiza, Antxone Zeiza sinemarrilia, Zinemar, eh, oso fama hondikoa, eh, duela ezakit laupagoz urte eh, indana. Eh, eta, eh, bueno, nubitzen zen, madelen bizizan Antxone eta Antxone Zeiza eh, kontaktuak zitun gara horretan Alderre komunistaren e, gertu egon ziren e, batzuekin hain zuzen ere, ba, Biria Falcón, Falcon, Eva Fores, Alfonso Sastre eta beste batzuekin Antonio Duran, eh, komisiones obreraseko eta bareta da. Eta, bar. eh, e, behar nuen, Bernardo, Mikel Etxeberria, ga, garaian, eh, gainera berak etarako kap, kap, kap, kaptatu zuen e, argal, Orduan Azki, ezagunak euren artean eta gero ba, bueno, liburuan aipatu begin dutena da eta autarako ba, ba, bueno, ba, teoriak kopiranokoak sortu ziren, ba esnez, ba, hauek kontatzen dutelako argala goitizeez bueno, argala izan daiteke eta gero ondoren argala izan dute, ba, egunen batean argala eta Wilson juten dira hotel bate, batetara mendan hau izeneko hotel batetara eta han, bertan, traje d'un gizon batek pasatzen dio paper bat non esaten dio begira ba hor e, aurkitzen da de bueno e, zerroi potentea eta baleta bat eta hor e, dirudienez liburuan jartzen duena beintzat e, ba ba bueno ba karrera e, holako joeten San Francisco de Borja Elisara egunero Pata, eta gaita ba, oso orresa da ba. baina nik gusten da tegia beste batekoa, beste, beste eremu batetik bat horrela. E, Hainzuzen ere bat foreskuten dako bera bi aldiz, makagoenekin egoten da, en fin, aur badago, Antson Ezeiza zubilana egiten du, eta barretabar. Bar. Antson Ezeiza, elkarrezketa batean, kontatzen du gainera, berak IES egiten duela, eta hori egia da, e, Carrero Blankoaren atentatuaren besperan. Eta hori oso bitxia da, oso bitxia da zen eta, Romando, bak, osea, komandokoek eraiki zuten azken momentuan hiru egun eh, zera eh, atzer atzeratzea. Bueno, Horidan or, or, ere da hipotesia. Eta eh, beren eh? Bueno, urtarreian aipatu duan bezala bialtzen dituzte zuzendaritzatik eh, eta eskatuko dute, ba bueno, hasieratik pensatzen zuten, es eh? presoan, preso, osea, preso, o baitue egingo zuten hortarako. Lehen aipatu duan bezala? Bueno, eh, Argala, Wilson, Durán, bueno, Durán en emaztea, Mariluz Fernándezek eh, alokatzen ditu beste pisu bat. Eh, oroar, garaio horretan, etaren haren infrastruktura madurien dira gos pisukoa. mirlo lehenengoa, eta horre, Argalak hasieratik eh, eh, hartutako pisoa, baina beste bat, angal, korkonen bertan, eh, zulo bate eh, egiten dute, ez sartzeko edo agian bai zeta gero beste bersio batago dago liburuan. Baina ikusten dut ere hartzeko karrero blanco, ez zulo horretan. Alcorconen eta hartarako ba, ba uten dira laguntza batzuk eta hortarako ba komisiones komisione sobrera seko tipo batek e, egiten du e, lan ahasia, ez? E, leena aipatutako Antone Durán. E, hortan, hortarako leena aipatu doan bezala, ba bueno, ba eh 850 pide ditu espetxeetan e, garai horreta eta horietako 34 20 urtetik gorako kondenarekin, Eta horiek dira printzipioz etak eh karrero e, e, blanco baitu ondoren e, eskatu behar sute eskatu behar zuen askatasuna hauentzako 30 34 kidentzako ja zerrenda prestatuta zegoen. E, hortan, ez baterako daude komena luzenak dira eh, Burgoseko epait, eh, Burgosen epaitutakoak, Jon Xabe, Hondia, Don Soro, Eduardo Uriarte, Larena Borostidi, baina beste batzuk Jose Mari Iartza, Lorcherria tauek dira e, urrezko komandokoak, lasartekoak. Hoiek lasartekoak zeneta horiek atxilotu egiten dute e, karreroi baino ze hilabete lehenago, eta bere ala epa epaitzen, epaitzen dituzte horiek Santanderren, eta ja leporatzen diete ekintza pila bat, eta tartean e, ubarteren e, baiketa. Hauek dira e, horren truke eskatu ja zuten. E. Bueno, txiki ahiltzen dute, ah, bueno, Ah, bai, bai, beste oso. <coughs> bueno, oficialki liburuan azaltzen den bezala hori egia da. Alokatzen dute eh Santiago Bernabéu, ez taqietako Santiago Bernabéu den, baina bueno, badakizu, Erreiamadireko Fútbol Salaiaren ondoan alokatzen dute denda bat. Fleming kalean denda bat eh e, arroparekin Eta printzipioz liburuaren arabera hor e, sartu behar dute, sartu behar zuten e, karrero baituta gero, ez. Karrero baitzeko ba egunero sartzen dira mezara, ikusten dute gainera eskolta bakarra eramaten duela, prestatzen dute ba bueno, esaten dute bi komandoekin edo hiru gehienez hiru komandoekin nahikoa izango sala eta bal eta baria ja, prestatzen dute dana martxotik e, aurrera, ez. Ze gertatzen da txikia hiltzen dute apirilian eta orduan susendarit zikiak egin duen zubilana e, egingo duena, erakundean egingo duena izango da peixoto eta peixotorekin biltzen da, garaio kaso honetan ja biltzen da e, gehienetan eskerra ez, e, da gehien e, itzultzen dana e, Iñaki Muzikarreri e, egoaldera batzutan ere Eba Forest bera, Eba Forest, 600 bat zuen gara horretan, pentsa esazue 600 batean autopista autovia gabe Madretik e, Euskal Herrira eta isotorekin e, biltzen dira nolabait zubilanak egiteko eta eta bueno, eta epeaak eta bare eta bar eta prestatzen dute pentsatzen dute baitzea e, ustailaren 18a baino lehenago esaten dutelako ustailaren 18 fastismoa edo edultadurako ospatzen duelako egun berezi bat eta orduan e, armadako kide pila batean direlako badilean, eta orduan e, ba, EPE bezala ustaileak emezortzi baino lehenago. Zer gertatzen da? Ba, gertatzen dira bi gauza, Baiketa azkenean, Baiketaren proiektuak torrot egiten du, eta Arrazoak e, edo Arrazoak baino edo gehiago zergatiak e, bi zergati egon daitezke. Alde batetik, Ekainaren erdian izendatzen dutela Carrero Blanko presidentea, Eta dirudinez eh, lapu, eh, lapurketan ebiltzen diren batzuk sartzen dira Fleming kaleko denda horretan eta lapurketan dirutzen da eta orduan poliziaak joten da, eh, galdezka karo autasuna eh, eh, geri faltsuerekkin alokatutakoa alokatzen dute alokatzen duten eh, denda dira alde batetik eh, itxaro... Itxaro, itxaro nola da? Txapela? Txapelaren arreba. Itxaro goiko etxea, eta txaro lasa. da ezkerraren bikotean, edo zan, ez dakite gaur Bien artean alokatzen dute etxea e, den da. Den Eta orduan, ba, orduan bertan bera. E, eskoltareiago Carrero, eta orduan baztertu bueno, egiten dute baiketaren baiketaren proiektua. Era bat baztertzen dute eta orduan egon, baiketa egon diren e, komandoko guztiak itzultzen dira e, Euskal Herrira, batzuk e, iparraldera, beste batzuk igualdera, baina gel, a, batzuk gelditzen dira. O sea, betidan betidanik gelditzen den bakarra da Argala, baina ezateraterako zigor, itzultzen da eta ba, gelditzen da Atsulo ere, Atsulo da Javier Larraategi atulo bolitztzen da getzen da ere Wilson, baina Wilson bilabete batean edo bilabetetan e, alde egiten du eta orduan tartean zerbait egiteko ba, burutzen dute ba, ekintza pare bat eta argala den, argala den bezala gainera ekintza oieke, dute, e ekintza hoiek errebikatzen dute ezagutzen ez den erakunde baten izenean fare Fuerzas armada revoluzionarias espainolas latzen dute soldatu bati pusila lakurtzen diote eta armeria batean ere sartzen dira eta armapila bat eta den, den, denetarik lakurtzen dute beraiek esaten dute nola bai denbora pasatzeko, ez? Zuzendaritza bitartean erabakitze, erabakitze bat edo erabakitze bat hartzen den, edo hartzen duen bitartean baina handikanea hilabete batzuetara bilera ba, ba, bate egin ondoren zuzendaritzak egite, e, erabakitzen du Ba, azkenean e, baiketa zineskoa izan denez, ba eingo deguna da ba il, ilketa, ilketa edo ekintza bat, ekintza bat, nolabait e, ba, ba, bueno, ba errepresioa, errepresioari aurre egiteko zen eta garai horretan naiz eta eta gurutako ekintza hiltzaile bakarra izan san zen, belitoman e, zena, baina ja 8 militanteak e, Zotzi ezaguna garai horretan ze, eta gero ondoren jakin izan dugu ez ziren zortzi baizik eta zortzi edo beharzi, baizik eta hiru gehiago ez. Orduan errepresio hitzela etaren aurka eta orduan erabakitzen dute ba, bueno, erantzun oso potentea eraman behargu. Eta hortarako e, komando berri bat e, sortzen dute eta komando horretan, E, ongo dira, irukide, bata txulu, Javier Larrategi, bestea argala, hasieratik dagona, eta bestea herri e, honetako beste bat, e, Kiskur, Kiskur e, Zugarra Murti, Jesus Zugarra Murti. Doregun, e, horietako bizi dagoen bakar. Gero haipatu bodet, baina horien aurkako ek, e, neurri e, oso, oso larriak hartu zituen estatuak, ez mendeko bidez. Eta beraiek, iruboiek, azten dira nola prestatzen. Eta hortarako alokatzen dute, dakizutenez edo jatingo desutenez, Claudio Koio kalean alokatzen dute e, soto, soto bat edo bajera bat edo zarbait, eta egiteko basulo bat. Zulo bat egiteko eta prestatzeko anarkistek egin zuten bezala garaian. E, Oliveria Salazarren aurkako atentatuan egiteko tunel txiki bat eta azpian jartzeko azpian jartzeko e, dinamita. Hain zuzen ere txikiak garai batean Ernain lapurtutako dinamita, e, dinamita pila batez. Eta hortarako alokatzen dute, pasaroaren namazazpian, emez hortzea nornun behitenaz, alokatzen dute bajera hori eta bajera horretatik ba, bueno, e, nortasun txaltxuekin, iruen artean prestatzen dute zuloa. E, aipatu duan bezala, kizkur argala eta txulu. Zeran, o e, Binaran, e, Zugarra Murdi eta bestean, e, larreateri estagite oso azkar, ba, ba, bueno, gauza guzti ei dut, jakinak direla, ez? Eh, bai. Eh, zuzendaritzan e, ja dana prestatuta dutenean harremanetan jartzen dira zuzendaritzan eta Abenduaren amairuan, e, Iparra Euskal Herritik ernaniko dinamita e, bate, e, tren batean eh ekartzen dute. Eramaten dute hobeto esan da burgosera eta burgozen gelditzen dira e, atxulorekin oso bitxia dasen eta argala, eta kiskurrek ez dute ez dakite gidatzen. Eta atxulo joten da, ara, eta iparraldetik aldetik, ba, nuk dut izenak esan daitezke, izan dezakegu, ipar aldetik, e, dinamitarekin joten direnak, ira pakito eta atxomi. Eta horrean, Dinamita hori, eramaten dute eh, madelera eta sartzen dute iak ja, Claudioko ioko bajera horretan, eta amablautik aurrera prestatuta dago. Aipatu duan bezala Mas Aspirako prestatzen dute ekintza, baina ekin tza bururatuko da dakizutenez ogeian. A ber, bi komando, bai, hori da. Lehen aipatu duan bezala, Ba, Eskerra, Sigor, Wilson, Guztioiek eh, ja alde aldegindak eta Baiketaren proiektua E, bastertu egin zenean ba, usten dute ez azken momentuan e, aipatu duan bezala eta azaroaren e, emeretzian e, bueno, aia prestatzen dute dana urrengo egunerako urrengo egunerako, bueno, ikusi dut badaude dokumental batzuk, badaude gilopontekor goren e, e, filma, eta bar, eta bar eta eta amazazpian hain zuzen ere ekintza burutu ez dutelako, egiten dute froga bat argiekin eta dena ondo funtzionatzen duen, eta bar, eta bar, engero bon, luzea da, esplikatzeko nola sartzen diran, ze haitzakia jartzen dituzte bajera lokatzeko, eta bar, eta bar, baina hori hori oso jakina da. Eta prestatzen dute, hogei irako, prestatzen dute e, ekintza. Aipatu duan bezala, argala eta kiskurrek ez dakite gidatzen, Eta ordoan atzulo kotxe batekin zain eta argalata kiskur, e, ba, bueno, filmetan edo film horretan ikusi dezuten bezala, ba elektritzeztak direla, bata goian, beste ez daizer eta bareta ber. Eta burutzen da e, ekintza, ez? Seri ikasi dute Portugaletik Portugaletik estanda egiten dute e, egiten, egiten du Oliveira Salazarren aurkako E, kitza baina egiten du e, goruz eta orduan pixka bat e, Olira Salazar e, e, oliveira Salazar bueno, pixkallenago beranduago pasatzen da eta orduan libratzen da. Eta orduan hortarako hori ez gertatzeko jartzen dute e, bigarren kotxe bat azken momentuan morriz bat. jartzen dute berrogeitaamadar dinamita kiloekin eta orduan, pentsatzen dute ba ba, bueno, ba orduan ez, ez du naiz eta gorutze e, joan, baina e, bestea simpatiaren bidez edo ezta daingo du morriseko dinamita eta orduan ba ba bueno, lerketa isugarri izango da eta orduan ba ba bueno, ekintza burutzeko teknikoki ba bueno e, gaindituta e, por, anarkista portu, Portugaleko anarkistak izan zuten e, izan zutena, ez? Ekintza burutzen dute, gero eh sea e, bideoko nabait ikusteko garaio horretako irudiak, bideo bat e, jarriko dugu Gazte honek eta eta hauek joten dira, bai, bueno, atzulo hartzen du argala eta hartzen ditu argala eta taksi ku eta hies egiten dute alkorkonera. Liburuan jartzen dute Portugalera joeten direla, Portugaletik Bretainara, baina hori hori egia. egoten dira jaibete bat, alkorkoneko Alcorconeko al eh, e, zuloan. Ez eh ogarkalekoan, ez ir lokalekoan. Eta usten dituzte hor bajeran argalak horrela izaten zen argala ...humore bentza bat ba zuen, eta hortarako gainera gustatzen zitzaizkion ziria sartzea, eta guztenditu bi pizta faltxuak, ez? Beste batzuetan ere, ba, ba, bueno, lehen haipatu dudan bezala, fare izeneko rebindikazioa, eta bar, eta bar. Bata e, alokatzen dute kotxe bat, e, eta mapa bat egiten dute zebiera joateko eta bigarrena da Mirloko etxeko argala, ururttelego alokatu zuen lehenengo etxeko etxearen e, e, kontratua edo hitxamenna uzten dute bajera horretan eta duan polizia sartzen denean pentsatzen duten Birlon kalean daudela eskutatuak edo bestela sebileera jondi dela ez. Eta egia, eta gero liburuan esaten dute ba, bueno, Portugalera eta bareta da, ba. baina egia da korkoneko zulo horretan e, egiten dutela hilabete bat. E... Irudi Arri... batek mila hitz baino behiago, badillo gehiago dutela, ba... A ver... Hau da, Montekor goren, filmaren. Hau da, Montekor goren, filmaren. Hau da, Bueno, Ponte Cordobena clásico bat, Ixanzcan, Beredarayame, Baina... Lua, naina... Baina, beso, rasco, tatxanbitu. Y, a ver, era de... Da... En fin, educa <tipas> era de... Hauda, maqueta bat. Duelaguntzi, era que se dute, no da, Bona, bueno, hau da, txulo. Izan behar dut da. Eta gaza, bueno. gaza, gaza, gaza, e, usten del nodonar, gitar, e, <hazitzen gaza. Uzten <hazitzen> dut beste porte dago? Eh? Garai horretan nodo margita ateratakoa. Bona, bueno, hau berri ala, eh? Bueno, bueno, va a la que se ve el ese montaje que egiten dit usted. Hago... Hago aburse. Vivía ta sortxe de esta. la infancia, Bueno, kontua da, claro, komandokoek pensatu zuten, hasiera batetan, bap, porro tegin zutela, ez zutelako kotxe ikusten. Gertatu sana izan zan, morriz zen, morriz kotxe horretan, zegoen eh, dinamita, ez zuen estanda eh, egin. Eta orduan horregatik gorunz eh, igozan eh, kotxea. Ema, emaio zuru eh, poderpoente Bueno. Leherketa, ondorioak ondorio Arias Navarro, bueno, Fernanda Miranda presidentea, onartu egin zuten, arraroa egiten San garai horretan eh, estado excepzion, larritazun egoera eskartzea espero zuten bezala, garai, e, egun horretan ere, eh, nola zan, Proceso 1001, eh, Komisiones Obreraseko Proceso, eh, pai eh zera eh dirigenteen aurkako epaiketa potentea izan eta eta ordu eh hasiera ba bueno, ba, ba bueno, batetan gaza izan zala baina gero hasi ziren esaten agian frapekoa agian komunistek agian bueno, e, egun baten zehar edo ordu batzuen zehar nahiko nasketa egonzan garai horretan garai eh e, egun hoietan ere Ba, bueno, ba, polizi batek gero versio e, ofizialeran arabera e, e, gazte bat, madrilago gazte bat hilzuten, esaten zutelako ba, eskerra mojikarregiren antza zuelako Pedro Barrios izeneko amazazpiloteko motil bat, por cierto e, e, irurgo eta emeretzian eman zioten e, indemna zezio izugarria beste egin ez duten bezala eta eta gero, ba, bueno, etak handikan e, egun batzutara enik emango diotula za e, egun batzuetara printurreko bat emango zuen talents herrian e, bila batean emango hau da itxaro horregatik txapelaren leta e, bueno, txikiakakoangoa burutu zuen lerketa hori horidakdakiunenez eta bon bueno, argazki batzuk ere izango ditut. Aipatu ah, bueno, behar da, hori bueno, e, Josu Artetxe, Josu Artetxe e, kiskurren lagun mina lagun mina zen eta Josu Artetxe hilko dute e, e, altzan edo... Oh, altzan e, bueno, ez dute hilko hilu azte lenago. eta ematen duenez ematen duenez bueno, orain badakigu, zearen... E, etxearen kontakizunaren arabera, barakigu bere buruaz beste egin zuela. Zabalduzan, gara jokat anil zuela, bere buruaz beste egin zuela. E, beste gauza bat ere oso potentea, etxekoek e-kontatu seguten, e, lau osoan, txuritu zitzaion, irea, yeah, enbeste tensioa izan handoe. Berak, jakin omen zuen, Madrilen gertatu beharko zanak estakite ez eh zuhi lana egin solako edo correo lana garai batean edo kizkurrekin eh e, laguntatzen hasulako. Josuatche da eskuian dagoena eta eskerrean dagona da gara gara. Hau da eh e, aipatu da oso, oso txikia, hor egiten zuten lota dana. Eta aipatu du dana 17an Kisengerrekin, karrero Egun horietan, gero oso bitxia da, zeneetan nazioarteko komunikabidetan oso bueno, izan zuen, narrera edo izan zuen e, oiartzuna, baina ez espero zutena. E, Espainia barnean oiartzen gehiago izan zuen, baina nazioartean ezain beste. Zergatik, zeneetan, hiru e, egun lehenago, palestinarrek e, baitu egin zutelako, roman, romako, E, zera, aeroportuan, abioi bat, ogeita maigalago hildako, en fin, e, eta orduan horre e, bakkriston hoi hartzuna izan zuen e, albiste horrek, eta nolabait e, estaldu egin zuen e, karreroren ekintzarena, ez. Bona, bueno, hor da, komisione sobrerazeko burua, gara jorretakoa. Eta, da, da, kamatxoa, bai, bai, marxelino kamatxo ezagunena. Baina, bueno, egun berean epaitu dira zituztenak, ez, García Salbe eta bar eta bar. Bueno, hori ikusi dugu bideon. Eta, ospiranoiko entzat, ba, bueno, Estatu Batuetako embajada gertu zago lakoa. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta oso bitxia da, gero kontatuko, eta ber, hemen. Hau da, morrez. Hau da, beste hortien ikusten da, horretu. Baina, jakin izan zuten, lau egun eranduago, eta talentz, talentzen eman zuenean prentza horrekoa, aipatu zutela. Aipatu zutela ko bai, Bueno, ka, eh, Ponte, Corboren, Ponte Corboren filman ikusten da... Eh, kalea oso zabalada saan eta hor eta hor, baina ikusi duzute oso oso sala kalea, eta gainera, bigarren hilaren, kotxe batea aparkatu da oso oso oso oso pasatzen. Benizkizuna ondorioa. Bueno, Urtarriaren erdira erdia funtsiren e, kotzes eh komandokoek funtsiren kotzes eh ondarribira eta chalupaz endaiarara eta endaiatik babestu ziren e, niarritzeko garai horretan Felis Likinianok eta beste batek eramaten zue zuten kanpinaetan ospatu zuten e, ekintza hilabete bat pasa ondoren eta argazkian e, bueno como eta bare ta bar, ba, bueno, ezaguna es ez den argazki bat eh, karreroren atentatua ospatu eh hain zuzen ere miharitzeko kanpinea Arias Navarro presidente datu zuten kontrolpilla bat atxilotuak eh, bereziki ba soldaduzkan nari eta bare bar bueno Agustinek esan dit bera soldaduzkan zeuden eta zuten ezta ere. Bueno, oso bastia, Baina esate baterako lehen haipatu duet e, salut, Javier Salut zegoen eta zan zuen, bere maiteko dorekin, bere, bere bikotearekin hil dara dia pare bat, ere? Eta beraiek eskutatu egin ziren ean, bera e, kasetaritza ikasten ari izalako eta zan zuen, ba, el, ea ez el culo del mundo eta handikandu egotara e, atxilotu egin zuten atxu lorentko Adriakoa zelako, baina ezu, e, bera esekien eser, e, nezeta torturatu, e, alcalan eta jeseria zen egon ziren zei bat hilabetea, baina berazkatu gintzitu kontrolpilla bat, eta garao da barrios gaztea, algen eipatutakoa, hilzutela, ez dut uste eskerrarekin zer ikusurik, da, garai horretan e, Jesus Mari Reizaola, akaria jaurlaritzakobesteko jaurlaritzako lehendakaria jaurlaritzako bukatu egin zuela eta izan zala eta ordua kun ziren Parisea etako bikide esateko baietz eta froga batzuk eraman zituzten, eta jaurlaritzak erurbesteko jaurlaritzazak eurrengo egunean argitara eman zuen hainze e, zen ere idatzi bat es esanez ba, eta ez salala izan. Eta Talzen eman zuten presaurreko bat. trenaurrekoan, Azaltzen diren guztiak, dira, bestekide batzuk. esate baterako, da Jokin Apalategi. Jokin Apalategi kantolatu zuen e, prensa horrekoa. Eta, aipatu dudan bezala, ba, ba bueno, nolabait, erantzuna potentea e, etak, etako militante lehen aipatu dituz, de, dira, behatzi, sortze aipatu ditut, dira. Bano, bero ikuzko dugu zuntzun dira guztiak eta arazian dago txikia komando doko izena. Eta palategik prestatu zuen e, rensaurrekoa, eta haren e, izenean, baina horra saltzen diren guztiak ez dira ez, ez, ez iren komandokoa. Komando, komandoa orain indikan alkorkonen nentzegoen, Madelian Zauan. Hau da, jokin apalategi, eta horregatik ba, bueno, argala ezagutzen zuelako, egiten dio bero beretezi doktoraletik ateratzen du liburu bat, eta argalak egiten, bai, egiten dio. Eta horregatzen dio. Eta atxilotzen dute e, txeko jabeak, baina hori gesurra da esuten eserikusirik, ez, ez. Eta, bueno, ematen dira... Ez, Pañako iriguztietan, ematen dira eh, ematen dira Horralako ba, Manifestazio Erraldoia, Franco Renalde, etabar, eta, eta, etabar. Mm. Hau, bai, ematen du goreja, bai. Hau, mm. bai, ematen du goreja, bai. Hago sobitxia da, pueblo garaio horretan, bueno, ya illitzuria dugunentzako badakigu, esaten dute behintzat, pueblo zan garaio horretako progresiztena. Gero, pueblo egunkariko buru batzu, el país sortu zuten. Zereno zirportez, el hordi epudu zunean da, da, da, Hemos olvidado la guerra en el afán de construir la paz de los españoles, pero no hemos olvidado ni olvidaremos nunca la victoria. La guerra ya urtepi ya bat pasatak, eh? Bueno, bere ala argitara eman zituzten argazki batzu, toki guztietara, iniestakano lehen haipatu dudan bezala, haipatzen dute. Abaitua, abaitua zegoen erakundetik kanpo, chulo, Arbala, eh, Sigur, Wilson eta Kiskur ez. Josu, Josu. Josu ah, eh, ez zuen parte hartu ezertan hortan, baina ezertan, ez zui lanan, ez korreo lanan, ez es, ezertan. Bueno, gero ireki zuten 75ean, eh, ireki zuten sumarioa, baina gero militarrek eta bueno, dakizu bezala, gero amnistia legiarekin beran bera suertatu zen bana. E, hori da Kospiranoikoen beste tesiaren adar bat. Zergatik ez zuten burutu, bueno, bestea gonzalako. Eta kargitara eman zuen eh, esplikatzen, esplikatu zuen ekintza zutik batean, baina bigarren edizioa izan zuen handikan azte batzuetara imprenta gobeak eta argitara eman zuten zenbaki berdina da, baina, baina bi edizio ez berdina. eta barroan jartzen duena berdina. Ez dakit norma arrastu zuen, baina badakit, e, bueno badakit, e, hori jakin dala, iratzi, erraindikazio iratzia eta, az, e, eta zera, Idatziaren mamia eh, perturrak idatzi zuen. Garai horretan ja Jonanara gure ils zutenetik ja iparraldean zegoen eta parako politikoan zegoen eta lagunduzi <coughs> zerbaitetan iokin eh, apalaterik. Baina idatziak dira perturrenak. Bueno. Eta bueno, Ondorio bat handikan eh, egun batzuetara sortu izan iparretarrak ere, nikozten dut ondorio, beti ondorio ondorioak dira edo larriak edo represiboak eta abar bar, baina beste batzuk badaude. Duela gutxi beti ni zalantza izan dut, eta duela gutxi Felipe Ibartek elkarrizteketa batean esaten zuen es ez, ez guk karrero blankoren ondoren sortu eta iparretarrak eta izena galdetzen diote eta izena nondik andator Zer dira Iparraldekoak? Es ez, ez, ez gu i, izena aipatu genuenean ez etak Iparraldeko etakoe. Etakoa, etakoa gerago. Osea, hori da Iparraldearraren sorrera den. Eh, bueno, olako bentata oiartzuna komunikabidetan, oiartzuna izan zuen haiz eta Fumitzi aeroportuaren eh oiartzun gehiago izan zuela. Baina bueno, gaur egun nolako bat eh, nolako egiten bidela, oso arraroa izango litzate, ez? Elkarrezketa batzuk egin zituzten, Paris matzen eta, bueno, aipatutan bezala, komunikabilidadetan eh, goi hartzun ondiera izan zuela ekintza. Errepresioa hori izan zen nagusia, Frantzian bereziki, eta ez Frantzian bakarrik, belgikan zerbait, baina bereziki iparraldean. Iparraldean izugarrizkoa represioa gonzala, zatebaterako txomin peixoto eta oiek alde duen zuten, Espainiak eskatu zituen amarre eta kideen tradizioa, Frantziak ez zuen onartu, baina zerbait egin behar zuen, eta haku ban atxiloketa amarrnaka atxiloketa egon ziren gara jorretan. E, atxiloketaren E, jarraipenean, ba, bueno, e, hau urte bat lehenago joar gazkia da, eta gara horretakoak e, egun horietakoak ez, baina atxilo... E, errefuxiatuek errefuxiatuek ba, bueno, ba, goz ege babat burutu zuten e, baionako katedralean, poliziarri baino gehiagadun sartu, han bertan atxilotu zuten e, e, Alfonso sastre eta bar, eta bar, En hau, hemen daude, zagun batzuk, hau da, txakela bat, txakela txiki ebera, baina hau da, lehen eko ato duan bezale duro, no ikan horien ere iriko zuten, hau da, zabarte, hau da, motriko... Miken Bai. Eta, hau da, infiltratu bat. Bax. Bax. Bai hau bai eh bueno eta saiatu ziren gero hiltzen bueno gaur egun bizirik dago hau ere ya e, porta xabe bueno e, garai horretan parte hartu zuten sí. e, berdinek guztiz berbera ez Mar e, mazberegas eta bere senea gaur egun Parisen zen eh sukaldari famatu dura lotua eh da ji arregi, neko bizkondo, asko itzi eh, ikiriano eh varias cosas. Zeta da 72 ere. ez ditute aurkitu, oso beran berbait zenida, nasa 7.3 prestatzeko. Baina goko dira, eh? argazkiak. Argazpiak. Mozonta gorosti ezpetxean zauren. Sí, sí, sí. Audar Sabarte. Ah, ah, ah. Bai. Sabartea sabarte eh 93an ezpetxean zauren. Atzilaut zuten, zauritu zuten Bilbao eta atzilaut zuten. <totipos> bueno, torturarena, tortura Badago korte bator, baina ez du mereziz zen, eta asko kostatuko zaigu, eta denbora gehiagiri dara mate izketa Tartu guztiek, eta gero ondorioak, osea, Argazki eta protagonista guztien aurka, estatuak saiatu eh, egin saiatu Zayat, da iltzen, paramiletarreak, edo orduan garbiena da argala, argala iruro eta mesoak zian eh, hilzuten angelun, baina guztien aurka egondira, bueno, guztien edo geienen aurka esate baterako Kiskurren aurka 84an vaigorri eta beraz aurritua suertatu izan eta Rafagoiko etxe Arnamiarra hil Eta, bueno, atxulo, atxulo badakizuta irubarrena, komanduko irubarrena e, babestu egin zala Nikaraguan, eta violeta Txamorrok hautezkundeak e, irabazizituenean zazian egon zan, handikan urtebete batera estandagin zuen, e, deposito batean eta orduan atxilotu egin zutenan, baina mila eta sortzian ustendetu egin ez. E, horren aurka, bueno, ezaten duten arabera, atentatuen Garai doanko atentatuaren ondoren saiatu ziren ja talde paramilitarrek osatzen ze eta ordura arte egiten zuten dana legala san. Bai, atentatuak bai denetarik, gero ba bueno, berio ofizialak eta orduan nolabait zerbait eskutuan. Lehenengo atentatua izan san Josu Rutiko itsaren aurka Iparraldean 75ean ekainan. Ilsan gainera bere kotxeazpian dos cardona edo cardona morosus en el tipo batik same er de zeta ordurate pentsatzen zuten e, Josu Rutikoetxea parte hartu zuela eh hortan Bueno, Salurenalen aipatu e, dut, eh izan zuela eta torturatua. Eta gero, ba Ondorioak gaur egune gaino, eh e, egondira bi bi blogger edo nola deitzen dira, e, bat e, be, beinzat blog espetxean egon da e, ba, bueno, eta dirudien ez, Carrero Blanco e, eriotza ilketa izan zala diktadura batean ba, duela duela lau hilabetez duela lau hilabetez duela igazko abenduan Nafar publikoko irakasle batek jarri zuen Twitter batean Javier Buzez, adanzadikokidea ere Javier Buzezezek jarri zuen Twitter batean, eh, holako zerbait, ez? No es técnicamente aceptable decir que lo de Carrero fue un acto terrorista porque era presidente de una dictadura, joder, ba, dute y, y universitatetik bota kovitek eh, edo hau betek eh, salaketa bat jarri dio aber berreza erartatzen dan epaiketa bat izango du <coughs> en fin, espanela kospiranoituak, bueno, hortaz gutxi, baina hau izan zen abbia puntua. Matarar karrerola kospirazio. Badau da liburu batzuak, baina bueno, apenas, o sea, Eta hau liburu berriarra, atera da duela duela SBT, orduan badakigu abenduan etorriko saiguna. Hain zuzen ere, ba, estatu batueetakoak gainera karrero homenzan, ba, tipo liberala oso oso deskiera ematen baina egia da wikilikiki wikiliken wikiliks bai asken urtetan zabaldean dituzte mezu pila bat nik ikusi dodanaren americanoek bueno batzekiten espainolek zakiten au oso oso ez eske ez da normala americanoek madrilean bertan eukitzea 100 bat hortarako erregimena eta oso harreman ona zituzten Espainiako poliziarekin eta baita armadarekin zertarako gaur egun segurazki izango dituzte kasetariak eta izango dituzte gehiago. Gara jorretan, bueno, ba, da horda kospiranoikonak, ez hor da wikilikizen zerbait eta e, beste kasuetan bezala, Eh, Amerikanuen bai, bilboko konsuladoen ziako eh, agentek eta bai madilgoek informazio gehienak komunikabidetik ateratzen zituzten. Eta garai horretan berri. Kontakizunean, hau zer tarako, alpatu eta ber. Bai, bueno, etak, garai horretan erribindikatzu zuen ekintza ba, mendeku balitze do. Eta orduan nordurazte eldakoak eta talentzeko argazkietan asaltzen dira Txavi Echebarreta, Koiko Echea, Txapela Ambiak, Josego e, Mugika, Salos Borra, Txikia, e, Martíne de Murgia, Jonan Arambulek, Dezu Arteche, Tako e, Gaza eta, eta Abentza. Hamezketako e, baitxe berria. E, Tapaz, zautundua, laudio, e, bueno, hoi dira eldakoak garai horretan erreindikatu zituztenak gero, eguren komunikadeo arabera, Badakigu, kara eroiguaino denago, beste ero militante bat zitulaetak, baina gotu e, garaian ezuteen argitara eraman ez. da, duakitzea, olatu zer horreit, horzen tenutxo horreita, berrein ditatu zuten eh, jorraiz. E? Hau eixo zer, baina. Ba, baina, aizotasunan, baina zuten eri bat uendako militantea zela, baina, eta errein ditatu dugu, irartko militantea zela, hau ere aizotasunatzen zen. E, e, barriola, Isabel Barriola, iartu e, bat zuenago, e, komando batean e, jaiotakoa da. Komando bat etxumine egin e, kotxean zirpanean, iztri komando bat e, pintza batekin ondoen, e, laguntzeile eusen, laguntze e, komando babestera, eta ikizko iztri du bat izan zuten, eta, eta beztea da tortura zildakoa. 1988an osomerikesa da. Etaren eh, sortzailetako bat. Bueno, gero lehenengo liburu hau da, hau 4 hile bete edo 5 hile egin argitara eman izan. Argitara eman izan Italian, gero toki askotan, e, inglesez ere eta bareta bar. Eba Forestek Gero ondoren berak argitaletzea argitaletzea hiru argitaletzea zurenean zuenean. E, Etxe Besteri eskatu zion zarrera Antxon Etxe horretan esan e, ketako militantea ez detuzte izango zenik, baina bueno, egin zion e, iakurketa politikoa ekintzarena Eta, e, bueno, hortan, Eba Forestek gero elkarrezketetan e, esplikatzen zuen edo esplikatu zuen hain zuzen ere ba, berak zintabatzu jaso zitula hori ez da egia. Oza, eba jorez bere kotxea hartu zuen eta jun zan Doni Bane loitzuneran errefuziatu e, ezagun boten etxera bertan, egon komandokoekin, eta han bertan egontzen komandoko ekin eta hor du ba, ba bueno, liburua liburua gero zuzendu zuen e, jokinako lategik, gero zuzendaritzako batzuk ere zuzendu zuten eta gero azken orrasketa egitzio bere bikote Alfonso Sastre. Beraz, bueno, joa forestek gidatzi zuela liburua, baina ikusten ustele talde liburu bat dala, ez. Bueno, Chebestelena aipatu da, bezala egitzion hiru e, bueno, liburua oso zabalduta dago, segurazki e, mularekin jaisteko arazoak ez dituzue izango. edizio pila bat daude. Halo, claro, eh Eskubide Egileskubideak omen daude. Orduan eh ba bueno, hori Baina aipatzen dudan bezala, gero filma, ipusi dugu urren trailer bat, Gillo Pontecorvorena, Gillo Pontecorvo garaio horretan, filmen errebindikatuen eh, estakit, izar nagusia izan zinema munduan. La Batalla de Argelik egindako filma eta beste batzuk mitikoak izan direna eta ordoan ogro filma egin zuen. Norro nahi badu, e, ekarriet eta hor dago, osoa. Norro baitek e. Eta gero, bueno, el Otoño del Patriarca hori anekdota moduan, ez? El Otoño del Patriarca ari izan eh, Barcelona, Gabriel García Márquez idazten, Eta orduan, berak pentsatu zuen azken kapitulorako eta kegindako ekintza tza antzeko zerbait egitea. Eta, baina, bueno, baina gero zalantzak izan zituen. Eta esan zuen, ba, hortarako, hortarako bilduko bildukonez. Eta bilera bat e, e, prestatu zuten Parisen hau zuzen ere hortarako. Bilera horren, e, bitertekari lan agin zuena, izan zuen, manutxa horren aita. Eta, azkenean, Gabriel García Márkezek esuen Parisek, Paris ezagutzen eta galdetu zion man mutxa horren aitari, ba nuen egiteko, ulzer esagutzen dezu eser, ba egira Heminguei hemen biltzen zen, e, eta hor taberna horretan, baina azkenean Gabriel García Márkezetako bikide, boietako bat lehena ipatudetizena, beste gauza bat lehen artean, azaldu ziren, Baina García Marquez esan da saldu. Esplikazioak eskatuzi eta esan zioten, jo, eskeretak, e, bildurra esartuz etzaiola, eta gero ondorioak e, egontzut eskela. E, gero badago, ere, ba, oroimenean edo, badago etxamendita garralderen abestia, etxamendik egindakoa, Dago, eta tan eta gaur egungo haindik kan alabarekin du larralde dela asko izan eta e, bueno, egin zuen e, kanta garai horretan oso popularra e, izan zana, ez? Hala ere, e, musika ez da bereia. Haien eh beren horizik eta Martinroll, Martinroll izan garai horretako estatuko bat, bat eta alduan ba zuten musika eta musikarekin eh susten ba urte askotan izantzana udako abestia euskalherriari pintzat. Allora, iublala estaba. Inamen patri, bueno, el Karrezketa batean kontatzen zuten. Baia izan izan mundiala, o sea, gaur egungo Gaztek ez zuten ulertuko garrai horretan izan zuen eh, arrakasta. Bueno, Beraiek ere, oroimena edo kontakizuna ere badute, at, eh, dukea izendatu zuten, beh, handikan egun batetara, eh, Carrero Blanco, el dukado de Carrero Blanco, por cierto, okeres banago, duela hilabete batzuk, bertan bera utzi zitun Sánchez-en gobernuak, frankismoan emandako lakoak, ez bertan bera utzi du Carrero-nena hori begiratu beharko genuke. <coughs> Hora e, indikam, <coughs> Madilera bat soazte eta Claudio <coughs> joletik pasatzen bazarete, hau ikus daiteke. Bueno, diktatzen dut. Tentsa ez izatez gana. Eh? 75.a. 75.a. Bai, baina eh, mantentzen da, eh? Ba, ba bai, tetxa 70.a. Bai, bai, handikam urte mantentzen da, bai, bai. Ah, eta hor, nun behiten, Bueno, le he explicado, pero escucha a vosotros. Bueno, y protagonista, que no de protagonista es lo que hay que hacer. Miquel Echeverría es el segundo, el segona se ha captado, Antson Ezeiza se ha subido ahí. Antson Ezeiza, Gastetan, Madrilen Segoenean, y bueno, Ibaño Pizcal de Nago. E, ba, eta Alfonso, Garaia, bueno Garaian, bai, pizkat, beranduagoia, kartzelatik atera denean, jeseriasetik atera zenean, peixoto, peixoto, gazte zenean, jorien dikan atentatuak jasude zuen ez eta hori da, Isabel Barreola, behin nahi duena. Txikiak, komandoa eta, bueno, zuzendari tzatik e, Gaia Baiketaren proyektoa eraman zuena, Peixotona. Txomin, eta ondoan damarro da mamarro bai. Txomin askoitirekin, askoitire batztert, e, atxileto inzuten, e, atentatuaren ondoren Eta hemen e, argala eta Peixoto, Usuru, makasaga, Argaski armasu dura, lehen Josurena, yes. bueno, Josu, bueno, orain arte leporatuko diote, eta, bila, bilpaino pizka lehenago atxulo, egin menaldi batean. Eh. Ezkerra, gero atxilotu ez duten, bueno, ekarri diotargaski hau ze, eta atxilotu duen gantzan, burgo zen, epa uleztiarekin, gaur ezakipa epa daina... <risa> baina gonditeke. daiteke. <risa> Lierio Gaskon baduzu eta begat amagostean behin eta ala ematen du. Eta, bueno, daki, Wilson txikirekin hartzilotu zuten Barcelona, e, irudoraita amagosteko... irudoraita amagosteko gaudan, eta ezkerra Madri emendagoago irudubekin, lehen ez eta ipatu, baina Madri hain seguru asentokia zen, eta... E, etaren billera bat egon izan Madelen garai horretan izan zutelako toki seguruen azala eta mabio bat e eta bertan egon ziren goiburu pertur eta bar eta bar. Eta hau eh... da, <tose> <Beh, charrondo pa. tose> bueno, hau ere liburuatzen gero bere liburu zeuste gezuen, ez da? Kan txorrondo, karrosei, ¿verdad? eta hori da dana. Gauza gehiago liburuan, ez dakit noiz argitaratuko den, eh? bueno, baina nahikoa da, ¿es? Eh? Garamatu hor gutarri goietik. Eta, duen okay, aldetik zerbait edo. Okay. da zute ez rekomentatua, da. Dago. Filma dago. Eh, Ponte Korboren filma eta beste bat Katalanek egindako dago dokumentua, dokumentala eh, elkarrezketekin, eta gara, eta gara hor eh, dago. Nogu ez ezin ah, Eki, eki den ordena joan. Oferta daini. <de zio. risa> ba, garaia narrakazta. Baia, gaure gungo begiekin begiratuko bagenu da kakara. Garaia komando txiki, ahin zitan daitea da, tikusi. Ba, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, Bona hau oh, gaztelaniaz eta euskeraz, e, txalapartak e, esan zidatanean arabera e, bilduma berri bat sortuko du gure e, memoria izaneko e, olako zerbait eta orduan nahi dute ba, urtean liburuzkak gaztei begira, berezikik, egun e, da berro ditan izango ditut eta bueno, estan biero, hapatu ez dela, argitarazuko dituzte eta bueno, memoria memoria gertuko memoriekin. Ordua aurten e, txikiari buruz Suzanne bere 50, 30-40 daude. Eh, eta eta bestea eta txikiarena. Bueno, ba, multimik polxarrak福ak mang же Sueño volar y volar hasta que un día ya ya ya ya se hizo su sueño una gran real